«Панночка, прохають вас вибачити їм. Вони сьогодні трохи хворі, я деякий час мовчу, потім кажу. Панночка серйозно хвора? Ні. Так, голова, здається, болить. Після того я довго блукаю по вулицях. Справді, справді не здужає, чи просто не хотіла прийняти. Сухе листя на тротуарах приємно хрущить під ногами. Я стараюсь не ступати на нього. Вечір свіжий, чистий. Повітрі злегка осіння прозорість, зорі буйні, промінясті. Фасади будинків полисіли, і крізь поріділи листя, що літом щільно вкривало їх. Видно по осінньому освітлені вікна. Нема таємних перешіптувань і тихих викриків у полісадниках. Балалайки і мандоліни замовкли. Поперед мене йде парочка. Пані в осіннім пальті та великій моднім капелюсі, і панок у шинелі. З приємних і чемних рухів панка, що ступає якось боком і пошаркує ніжкою, я виводжу, що це не чоловік і жінка. Пані часом сміється грудним, стриманим сміхом, і щоразу мені вчувається в ньому щось знайоме. Я наганяю їх, і, йдучи позаду, намагаюся зазирнути пані в лице. Аж ось вона повертається до мене в профіль. Господи! Та це ж Олександра Михайлівна! Це мене до того вражає, що я зупиняюсь злякано і потім помалу віддалік іду за ними. І тільки тепер, як слід пригадую собі, що я не балакав з панасом Павловичем і не подзвонив їй тоді, як вона прохала мене, згадав другого дня в суді, знов забув, а коли наткнувся якось іще раз на це, вилаявся і махнув рукою, хай саме собі дають раду. І от вона очевидячки дала собі раду. Модний капелюх, незвичайний сміх, нова походка, черевики на модних підборах. Мені дуже хочеться підійти ближче, послухати їхню розмову, але боюсь... Боюсь, що вона озирнеться і пізнає мене. Замість того я силкую з їхніх рухів і з гуків голосів вгадати їхні відносини і степень близькости. Панок тримається дуже напружено, нервово і надзвичайно ввічливо. Значить, ще тільки робить перші зусилля. Йдуть помалу. Знак, що його зусилля дамі неприємні. Часом вона сміється, їй не нудно. Між їхніми ліктями весь час є якийсь відступ. Він ще не відважується навіть випадково торкатись до неї. Вона в корсеті, спина не сутулиться, як перше, і на бедрах почувається затягнутість і твердість. Я чую, як у мені ворушиться щось, ніби заздрість до цього панка. І невдримно мені хочеться подивитись на Олександру Михайлівну і послухати її. Але ж як швидко й уміло послухалась моєї ради, який вигляд, які манери, яка грація, певність одягненої гарно жінки. От тобі й чеснота. Вона щось упускає. Добродій як опечений, трохи не підстрибує, потім кидається підіймати, а вона, важно, царственно стоїть і милостиво приймає подану річ». А потім намотає на руку косу і гатить перед камечобіт у живіт, згадуються мені слова шапочки. Шапочка, мабуть, має рацію. Отакі От саме, що кидаються вниз головою і здатні на це. Коли ми підходимо до її дому, я зупиняюсь кроків за десять від ганку, біля якого вони стоять, і пильно стежу за кожним їхнім рухом. Мене їм не витко. Я стою в тіні дерев, спершись на паркан палісадника. Але я бачу їх до пояса, а надто її, освітлену лихтарем. Стоять досить довго. Голоси чуються погано. Обличчя Олександри Михайлівни блідою плямою рухається під капелюхом. Тут я помічаю в палісаднику темну постать, що прокрадається попід стіною. Кущі та стоборі дерев заваджають мені роздивитись її, але я добре бачу, що постать старається підійти до парочки непомітно. Це мужчина в пальті і в м'якім капелюсі. Невже ще один претендент, що ревнує й піджидає її тут, що чого доброго доведеться бути свідком потрясаючої драми? Таємничий невідомий зникає за кущами. Парочка ні про що не підозріваючи, стоїть собі далі, не швидко, мабуть, маючи розстатись. Мені добре відомі ці прощальні стояння, які часом тягнуться до світання. Невже і я стоятиму тут до ранку? Дякую, красно. А втім, вони ще не в такій стадії, та й невідомий, що підкрадається, стане мені в пригоді. Йому в кожнім разі не вистачить терпіння стояти там за кущами до ранку. Я закурюю йому що й зручніше, як глядач у театрі на стоячих місцях. Але саме в цей момент парочка починає прощатись. Олександра Михайлівна декілька разів хитає головою, іде в дім, ще раз озирнувшись на ганку. Панок з непокритою головою все вклоняється, потім одягає свого капелюха, обома руками поправляє його на голові і веселим бадьорим кроком іде назад. У палісаднику тихо. Заснув він там, чи якого біса цей лютий отелло? Чи це просто злодюшка собі? Я помалу йду на Франтові. Обличчя досить нахабне, з еспаньолкою і чорними вусиками. Вираз лиця такий самозадоволений і певний себе, що хочеться скинути його з тротуару. Насвистуючи і не помічаючи мене, він проходить повз мене. А я простую далі до парадного. Мені все ж таки цікаво, що то за фігура затаїлась там у палісаднику, і чи має вона якесь відношення до парочки. Коли я підходжу до проходу між парканами, що веде до будинку, в хвірці з'являється таємна постать і обережно йде до парадного. Знову несподіванка. Це панас Павлович. Я швидко відходжу на кілька кроків назад. Він здіймає капелюха і рукавом чистить його. Мабуть, у павутиння забрався. Він робить це помалу, мляво. Потім він довго стоїть біля ганку в задумі. От виходить по східцях, немов наміряючись увійти в дім. Але зупиняється, деякий час стоїть журно й повільно сходить униз, простуючи до тротуару, в його руці замість револьвера чи кинджала парасоль. Бідний Отелло, я приходжу на другий бік вулиці. Іноді він стає, постукує кінчиком парасоля по паркані і про щось довго думає. Склапен сне поблискують проти світла, до плеча щось прилипло, мабуть, сухий лист. Нарешті на розі він бере візника і їде собі. Хлопчата більш за все люблять той час, коли тата нема вдома. Тоді вони всадовлюють мене на канапу, саме вмощуються по обидва боки і витягують з мене різні тюремні історії. Мами вони не бояться, хоча вона за всіх, де не похваляє таких бесід. «Ай, мамуню, не представляйся, ти сама підеш на барикади, знаємо тебе». Марія Пилипівна з жахом сплескує коротенькими руками і наказує «зараз же сідайте за лекції». Але до неї підбігає її мазунчик, стьопка, і вживає свого звичайного засобу. Треться своєю щокою об її щоку, і це моментально заспокоює її. «Недобре казати дітям про такі речі, – м'яко пояснює вона мені. А шапочка грається з мурзою ніби нічого не чує». Я оповідаю про арешт, як уночі десь у темряві Оточують дім темні постаті, що балакають пошепки, На сходах брязкотять шпори, такі зловісні, такі голосні серед глибокої тиші. Ось дзвінок, спочатку обережний, хитрий, наївний такий, Як мертво й тихо тоді у помешканні, як широко дивляться очі з блідлих облич.